amelyel mindannyian tudunk azonosulni. Akár egyéves valaki, akár 81, akár 101. Mindannyian tudjuk, hogy milyen betegnek lenni a bűnbeesés óta, és mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy értéke van a gyógyulásnak. A, az egyik golgotás pásztornak, a Bélának, Tompán, ugye? Tompa, Tompán vannak. A béláiknak a 11 éves lánya nagyon beteg lett. Az elmúlt ö, hónapokban derült ki, leukémia. Az Edithet kértem, hogy majd később erről beszéljen többet. Nagyon sokan imádkoztak, hogy meggyógyuljon. És ö, nagyon nagy próba volt ez nekik. És végül néhány hete volt? Mél már 16-án átment ebből a világból az Úrhoz. És majd erről egy kicsit többet később. A... Itt a gyülekezetben körülbelül egy fél éve valakinek, aki, aki ide jár közénk, egy közeli rokona nagyon beteg volt, és egy műtétre került sor egy komoly műtétre, aminek lehetett volna kimenetele hamarosan halál, vagy pedig gyógyulás. És többen imádkoztak itt a ő őértük, illetve ezért a férfiért, akinek, aki még relatív fiatal volt, és nem kellett volna még meghalnia, vagy átmennie ebből a világból a következőbe. És meggyógyult. Úgy tudom a hírekből, hogy elég... Csodálatos módon, nyilván orvosi beavatkozással, de sokkal gyorsabban, sokkal jobban épült fel, mint, mint ahogyan várható volt. Isten csodálatosan meghallgatta ezeket a, az imákat, és, és meggyógyult. Egy kolléganőmnek az unokája néhány hete kórházba került, és nagyon bonyolult diagnózis volt, sőt, igazából az volt a probléma, hogy nem volt diagnózis, nem tudták kitalálni, hogy mi a baja, de nagyon magas láza volt, és több gyógyszert kipróbáltak rajta, többféle antibiotikumot, és nem segítettek egyáltalán. És nagyon kétségbe volt esve a kolléganőm, szinte mindig erről beszélt a munkahelyén, egy egyébként egy borzasztó optimista nő, és amikor meghallottam, hogy erről beszél, utána mondtam neki, hogy, hogy ne haragudni, nem akarok beleszólni, vagy valami, de csak akarom, hogy tud, hogy, hogy imádkozunk érte. És... Esténként imádkoztunk érte, ahogy a gyerekekkel együtt szoktunk imádkozni, és néhány napon belül, egy héten belül mindenki bizonyosan nagy változás állt be pozitív ányba, és felépült a, a kislány. És mindenki fölélegzett, mert már azt hiszem heteket volt a kórházban, egy éves körüli, vagy másfél éves gyermek. Az nagy próba a szülőknek. Nem tudok róla, hogy hinnének, valószínűleg nem hisznek, de örült neki, hogy ő úgy fejezte ki, hogy bármilyen együttérzés sokat jelent. Azóta ennek a kolléganőmnek egy olyan gerinc derék problémája adódott, hogy ami egyre rosszabbodott, végül kiderült, hogy Gerinc van, de annyira fájt neki, hogy mentőautóval kellett elvinni a, a cégtől, Azóta állítólag jobban van, én nem beszéltem vele, párszor imádkoztam érte. Azonnal rám figyeltetek mind, ahogyan ezeket a témákat említettem, mert ez nekünk húsba vágó téma, és az Úrnak is nyilván nagyon fontos. <kül> és látunk nagy gyógyulásokat, látjuk, hogy Isten sokszor meghallgatja az imádságokat, és azt is látjuk, hogy sokszor Isten máshogy hallgatja meg az imádságokat. <coughs> jó esély van arra, hogy akik itt ülnek ma, akik itt vagyunk, lehet, hogy akár 50%-a is most valamilyen fizikai betegséggel, valamilyen nehézséggel küzdik. Kisebbel vagy nagyobbal. Vannak közöttünk olyanok, akiknek úgy kell lejelni az életét. Úgy néz ki, legalábbis mai állapotban, hogy ennek az életnek a végéig valamilyen fizikai hátrány van, tövis, ahogyan Pál mondta magáról, van az életében. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tanít nekünk Máté ezekről. Előtte röviden imádkozom. Atyánk, köszönjük neked, hogy a te kijelentésed él. Köszönjük neked, hogy te szólni akarsz hozzánk. Kérjük, hogy szóljál. Súram, én megvallom, hogy nem vagyok méltó arra, hogy hogy itt álljak, és a Te ígédet megnyissam, magyarázzam. De kérjük, hogy Te szóljál. A Te lelket szólítson meg minket. Ámen. Máté evangélium a nyolcadik fejezet. Első verstől a tizennyolcadik versig fogjuk ma venni. Nézzük az első négy verset először. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus, Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és fel az áldozati, ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Micsoda történet. Először is a hegyi beszéd után vagyunk, amit most vettünk több biblia órán, ami a tanítványoknak szólt. De a végén, mert nagyon jól mutatott rá, hogy a sokaság csodálkozott a Jézusnak a tanításán. Tehát egyértelműen a sokaságból is sokan hallották, vagy a sokaság nagy része is hallotta ezeket a tanításokat, és azon csodálkoztak, itt olvassuk, hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írás tudók. Tehát ők is érzékelték ezt. És utána következik, hogy lejött onnan a hegyről, és ez a nagy sokaság követte őt. Tehát most már a sokaság, nem a tanítványok, hanem a sokaság, a tanítványok is, és a sokaság. És íme eljött egy leprás, vagy ahogy az én fordításom, a Károli fordítás írja, egy bélpoklós leborult előtte, és azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mi ez a betegség, ez a lepra? Manapság nem hallunk erről a betegségről, vagy keveset hallunk erről a betegségről, ennek két oka van. Az egyik az az, hogy már nem így hívják, hanem általában Hansen-kornak, Hansen-betegségnek nevezik, mert egy norvég orvos a 19. századnak a derekán elkülönítette ezt a vírust, vagy nem vírust, hanem kórokozót, és beazonosította. Azóta nevezik ezt Hansen-kornak és később nem sokkal gyógyíthatóvá vált. Ma is gyógyítható ez a betegség, viszont körülbelül 10 millióra tehető azoknak az embereknek a száma ma is, akik ezzel a betegséggel küzdenő, akiknek ez a betegségük van. Többnyire elmaradott országokban, Afrikában, illetve Dél-Amerikában. Az elnevezése, hogy az egyik a lepra, érdekes módon a károli fordítás, az bélpoklosnak nevezi. Ez volt a régi magyar kifejezés erre a betegségre. Ami nagyon érdekes, mert ez egy kegyetlen betegség volt, és talán lehetne úgy is mondani, hogy egy, egy leprásnak az élete, az szinte egy pokol volt a földön. Miért mondom ezt? Az Ószövetségben sokat olvashatunk a nagyon részletesen le van írva, hogy mit kellett egy leprással tenni, egy leprásnak tennie. És azt látjuk, hogy abszolút ki volt rekesztve a társadalomból. Az Úr Mózesen át, Mózesen keresztül leírta, nyilván a nép védelmére, hogy egyébként a Mózesnek a harmadik könyvében találhatóak ezek a leírások, a a 13. fejezettől kezdődően, hogyha valakit érdekel, nézzen majd utána, nem fogunk nagyon részletesen belemenni. De például a 45. versben leírja, hogy mit kellett tennie. Abszolút ki kellett, el kellett különíteni Izrael táborától, a családjával nem találkozhatott többé. Amikor a ruhájában, az öltözékében ki kellett ezt mutatnia, meghasogatott ruhával, sapka vagy fejfedő nélkül a bajszát le kellett takarni, egyértelműen a magán kellett hordozni külsőleg is a jelét annak, hogy ő beteg. És, hogyha valaki közelített hozzá az egyik irányból, vagy a másik irányból, pontosan meg volt határozva, hogy milyen távon azt hiszem az egyik irányból ötven, a másik irányból még több méterről, amikor valaki közeledett, neki kiabálnia kellett magáról, hogy tisztátalan. Azt hiszem elég kemény dolog betegnek lenni, és olyan betegséggel küzdeni, ami gyógyíthatatlan. És ez akkor egy gyógyíthatatlan betegség volt. És még egy sokkal keményebb dolog, amikor ennek a külső jelét viselni kötelező, és ezt ki kell mondani. Minden alkalommal, amikor emberekkel találkoz, na, mert nem is találkozhatok. Egyedül kellett élnie, kirekesztve. Úgyhogy ez valóban egy pokol, pokol a földön helyzet volt. Eljött ez a bélpoklós, leborult Jézus előtt, hogyan jött? Azt mondja, hogy a sokaság jött Jézus után. Hogyan jött ez a bélpoklos? Ben a tömegbe? Ő is tolakodott? Nem hiszem. Azt hiszem, neki volt helye. Egy hatalmas űr körülötte, és jön, jön Jézushoz. Egyedül jön, és láborul előtte. Mit gondolnak az emberek róla? Amikor így jön, na már megint itt egy ilyen, akivel nem lehet mit kezdeni, mit gondol ez. Ide jön, zavarja az urat, egy gyógyíthatatlan betegséggel. És azt mondja ez a leprás, hogy uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Uram, ha akarod. Vannak, akik azt mondanák egy ilyen embernek ma, hogy gyenge hited van. Milyen hited van neked? Nem mered azt kérni, hogy tisztítson meg? Nem mered azt kérni, hogy meggyógyítson? Lehet, hogy sokan azt gondolták, lehet, hogy ezért lett beteg. Nincs hite neki. Ha akarod, megtisztíthatsz. Lehet, hogy azért lett egyből. Korábban már azért lett leprás. Miért jön ide így? Nem hiszem, hogy meg fog gyógyulni, sokan gondolták. Mások van nézték, hogy van őt is meggyógyítja, ahogy a sok ezer embert, akit meggyógyított. És ezért is sokan követték. sott állunk mi is szinte már a tömegben, és nézzük, hogy mi lesz. Egy leprás, aki ezt hozzá érni sem szabad. Ez volt a törvényben leírva. Nem szabadott megérinteni sem. Mit csinál vele Jézus? Betartja a törvényt a Jézus? Vagy megint találnak rajta egy fogást, az írást tudok. Mi fog történni? Mit gondolok? Mi, mi fog történni ezzel a leprással? Amit viszont látunk az imájában, hogy valóban, ha megfigyeljük, nem kételkedik. Nem kérdezget, hanem azt mondja, hogy ha akarod, Megtisztíthatsz engem, mint tényt mondja. Nincsen kétsége abban, hogy Jézus ezt meg tudja csinálni. Ha akarod, megtisztíthatsz. Inkább abban van csak kétsége, hogy ezt vele meg fogja tenni. Hogyan éreznénk magunkat, hogyan érezzük esetleg magunkat, hogyha egy gyógyíthatatlan bajunk van éveken át, és tudjuk, hogy nincsen emberileg esély rá, hogy meggyógyuljon. Valószínűleg némi kétség van bennünk, és félelem, hogy lehet, hogy nem történik meg. De mégis tudja, hogy ez az ember, ez a valaki, ez meg tudja gyógyítani. Azt gondolom, hogy ez nem hitetlenség, hanem inkább egy csodálatos elkötelezettség. Hogy ő azt mondja, hogy ha akarod, megtisztíthatsz. De Istenre bízza a választ. Jézusra bízza a választ. Ez nem egy gyengeség. Ez egy nagyobb elkötelezettség annál, mint hogyha követelem, hogy Isten ezt tegye meg, és nem engedek belőle. Ez egy nagyobb hit annál. Kímádkozott még így mellesleg. Legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Ismerős nektek ez? Például. Meg mások is. Pálapostól is. Azt gondolom. Később erre visszatérünk. Jézus nem mondja neki, hogy és te akarod-e például. Persze, hogy akarja. Nem, nem vagy biztos benne? Nem foglalkozok ének, akik nem biztosak benne. Jön -e, jönnek a többiek. Nem. Ne hagyjátok, hogy valaki bűntudatot keltsen bennetek azzal, hogy azért nem gyógyultatok meg valamiből, mert nincsen elég hitetek. Pedig kértétek, kérlelve kért, kértétek az urat, hogy gyógyítson meg. De nem történt meg egyenlőre. Lesznek olyanok, akik próbálnak bűntudatot kelteni bennetek ezzel? Ez nem igei, nem bibliai. És mi történt? Harmadik vers. És kinyújtván kezét... Megilleté, vagy megérintette őt Jézus. És ezt mondta. Akarom, tisztulj meg. Először is kinyújtja a kezét. Hozzáért. Ez tilos volt. Nekünk természetes olvasok, hát persze, hogy Jézus kinyújtotta a kezét. Ez tilos volt. És Jézusról tudjuk, hogy azt mondta, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. És igyekezett betartani a törvényt. De azt is tudjuk, hogy amikor a tanítványok kalászt téptek szombaton, és leszítták őket, meg Jézust érte, akkor azt mondta, hogy nem a hogy van, nem az ember van a szombatért, hanem az, a szombat van az emberért. Ez az egyik lehetséges magyarázat, de hogyha kielemezzük ezt a és mikroszekundumokra bontjuk ezt az eseményt, mit látunk? Kinyújtotta a kezét, megérintette, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Mikor tisztult el a poklosság? Mielőtt odaért, vagy miután odaért? Nem érdekes. Megtisztult. Jézus alkotta a törvényt, azt hiszem tudta, hogy kell értelmezni. És az emberért volt a törvény, hogy védje, és megmutassa neki, hogy mi a helyes, és hogy, és hogy visszavezesse Jézushoz. Ezt tudjuk az igéből. Utána mit mondott neki? Ja, egy, egy megjegyzés hozzá. Nagyon sokféle gyógyulást látunk az igében. A leprásoknak is sokféle, többféle gyógyulását látunk az igében. Vakoknak többféle gyógyulását látunk az igében. Nagyon tetszik nekem az a módja Jézusnak, ahogyan ezeket csinálja. Mert pontosan abszolút nem tudjuk megérteni, hogy hogy csinálja. Mert mindig másképp csinálja. Volt tíz leprás, akik jöttek hozzá, kiabáltak. Közelébe se értek, Jézus mondta nekik, menjetek a paphoz, Mentek el a főpaphoz, és mutassátok meg magatokat. Elmentek, és ahogy mentek, mind meggyógyultak. És egy jött vissza. Csak. Máskor vakságot úgy gyógyít, hogy csak szól, máskor úgy gyógyít, hogy köpegyet, sarat csinál. Nem tudjuk, hogy csinálja, és szerintem ez jó nekünk. Ez jobb nekünk így. Mert egyébként biztos, hogy le lenne írva, de valószínűleg így is le van írva, hogy ez a recept. Így kell csinálni, oda kell tenni a kezet, olajjal kell megkenni, ami mellesleg biblikus, de Jézus csinálja. Jézus és Isten szuverén. Úgy csinálja, hogy akarja, akkor csinálja, amikor akarja. Azzal csinálja, akivel akarja. Negyedik vers. Meglepő mondatok. Jézus azt mondta neki, Meglásd, senkinek se szólj, hanem eregy, mutasd meg magadat a papnak, és vitt fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul neki. Senkinek se szólj. <gül> Mert ez egy lehetetlen kérés szerintem. Ne szólj senkinek. Miért? Most tanultunk arról, hogy hegyen rejtett lá város nem rejtethetik el, <gül> vagy a lámpás sem azért gyújtják, hogy a vék alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. Ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Mi az, hogy nem mond senkinek? Miért? Miért, miért, miért? Van valami típ, valakinek valami tipje? Mert leg. Oké. Okay. Na most, hogy te ezt mondtad, én bevalom nektek, hogy nem tudom miért. De utána néztem, egy kicsit utána olvastam, és azt hiszem, hogy van legalább három lehetséges oka, ami nagyon-nagyon logikus. Mint le is írtam ide valahova. Voltak sokan, akik csak a csodák miatt közelítették meg Jézust. És többször látjuk, hogy ez nem tetszett Jézusnak. Volt, hogy le is tolt egy társaságot azért, mert jöttek, hogy mutasson nekik valami jelet vagy csodát. Máskor, amikor kérték, hogy gyógyítson meg valakit, azt mondta, hogy ha nem látok csodát, akkor nem hisztek. Amikor a tíz leprást meggyógyította, akkor mind meggyógyult, egy ment vissza, leborult előtte. És követni akarta, hogy egyetlen egy. Jézus elsősorban nem azért jött, hogy gyógyítson. A gyógyítások arra voltak, hogy megerősítsék az ő tanítását és az ő hatalmát, lássa mindenki. Túl sokan jöttek, mellesleg ebből azokból, hogy csodát akartak látni. Kíváncsiak voltak, hogy mi történik, hallottak erről az emberről. Mi lenne itt, Tatabányán? A vonatokra nem félnének fel az emberek, hogy jöjjenek a másik ország részből forgalmi dugók lennének, mindenféle probléma lenne a közlekedésben. Nem tudnának az emberek dolgozni, munkahelyre menni, megállni az élet. Ha itt lenne egy olyan valaki, aki minden betegséget meggyógyítana. Akkor ott valószínűleg nem volt, sőt, biztos, hogy nem volt ilyen a népsűrűség, de gondok voltak belőle, látjuk többször. Jézusnak el kellett mennie a tömegtől, el kellett mennie imádkozni, el kellett vonulnia. Kapernaumba, amit a Biblia saját városának mond, oda is nem nagyon tudott bemenni sokszor. És látjuk majd ennek a, a mai végeszakasznak a végén, hogy azt mondta, hogy oké, okay, menjünk át a másik partra. Úgyhogy ez egy gond volt. És emiatt nyilvánvalóan nem tudta a legfontosabbat csinálni sokszor, amit akart, vagy nem tudta időben csinálni, vagy annyit csinálni, tanítani. Tanítani Isten országáról. Szabadon menni és tanítani. És egy harmadik oka, ami lehet, hogy a fő közül a három közül, az az, hogy ha jobban kitudódott volna, nyilván kitudódott, de jobban kitudódott volna, még hamarabb kitudódott volna, hogy ő a szolgálatának szemmeláthatóan relatív az elején ilyen csodákat tesz, akkor felhívta volna még jobban a hatalomnak a figyelmét erre. A hatalom mit szólt ahhoz, hogy Jézus gyógyított, és ilyen nagy hatalom volt, és ilyen sokan követték. Meg akarták őt És meg is ölték. De volt egy terv. Volt egy idő keret, amikor neki meg volt tervezve, hogy mikor fog szolgálni. És mikor kell a keresztre menni. Mellesleg Dániel könyvébe be, le van írva, hogy mikor kell annak lenni, amikor ő szamáron bevonul Jeruzsálembe. És másnap meghal. Volt egy terv. És hogyha hamarabb kitudódott volna az, hogy ő kicsoda és hogy el kell intézni, meg akarják ölni, előfordulhatott volna, elméletileg, nyilván neki hatalma volt e fölött, de elméletileg előfordulhatott volna, hogy hamarabb örik meg, hamarabb börtönzik be, és nem tud szabadon menni, szolgálni, ahogyan akart, és nyilván tette is azt. Hatalma volt e fölött, de emberileg is kérte ezeket az embereket, hogy ne mondják el. Több helyen látjuk ezt, Másról pedig azt látjuk a következő. Feje, ennek a fejezetnek a másik részén, hogy azt mondta valakinek, az követni akarta. Annak pedig azt mondta, hogy nem, menj haza, mondd el. A gadarai megszállottnak majd látjuk. Ezek lehetnek lehetséges, azt hiszem, nagyon logikus okok erre, de nyilván ez szituáció is volt. A gadarait hazakülte. Ennek pedig azt mondta, hogy nem mondja el. Mellesleg a legtöbb helyen, ahol látjuk, amikor azt mondja Jézus valakinek, hogy nem mondja el. Elmondta. Annál inkább. Ez a régi alapelv, hogyha azt akarod, hogy valamit csinálj valaki, akkor tíz meg. Sokszor így működik az emberi bűnös természet. Következő rész, illetve ennek a versnek a másik része pedig azt mondja, hogy menj a paphoz. Minek kell a paphoz menni? Meggyógyult, kész, szabad vagyok, meggyógyultam. Paphoz. Minek? Kit érdekel a pap? Le volt írva nagyon érdekes módon egészen precízen, le van írva a Bibliában, ami ott van előtted, még ha nem is olvastad, én például nem olvastam korábban, hogy mit kell tenni annak a leprásnak, mit kell tenni annak az embernek, aki egy gyógyíthatatlan betegségből meggyógyul, tudom, mi értitek mit kell annak tennie, amikor meggyógyult. És erre nem volt példa addig. Valószínűleg. Mert ez egy gyógyíthatatlan betegség volt abban a korban. És nem röviden a, le van írva Mózes harmadik könyvének 14. fejezetében, ha valakit érdekel, a második verstől egészen a 32. versig arról szól, hogy mit kell tenni, milyen áldozatot kell bemutatni, mit kell tenni a papnak azzal az emberrel, és annak az embernek mit kell tenni, mind a kettőnek, amikor ez megtörténik. Több ezer évvel ezelőtt. Beletírva ez. Csodálatos. Lehet, hogy Istennek van egy terve a történelemre. Lehet, hogy van egy terve a mára, a te életedre, meg az enyémre, meg a jövőnkre. Biztos, hogy van egy terve neki. Csodálatos jele ez is annak. Menjünk tovább az ötödik verstől a tizenharmadik versig. Ezt ebből az öreg Károliból, aztán meglátjuk, hogy nézzétek azért közben azt is új fordítást. Mikor pedig bement Jézus kaperneumba, egy százados ment hozzá, és kérte őt. És ezt mondta neki, Uram, az én szolgám otthon guta gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondta neki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És azt mondta a százados neki, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, vagy katonák, és mondom az egyiknek, eredj el, és elmegy. A másiknak, jössz te. <gül> Gyere, és eljön. És az én szolgámnak te ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt látta, Elcsodálkozott, és ezt mondta az őt követőknek, bizony mondom nektek, hogy még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izákkal és Jákobbal a mennyi országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fog fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak, eredjél el, és legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult annak a szolgája abban az órában. Az első, akit Jézus meggyógyított ebben a szakaszban, az egy leprás volt. A legleg -leg ember az emberek között. A második, akit itt látunk, az egy szolga. Szintén nagyon alacsonyra becsült ember abban a társadalomban. A harmadik mellesleg, akit látni fogunk, az egy nő aki szintén abban a korban sokkal inkább ö, alacsonyabb rendű, vagy kevésbé becsült volt, mint manapság. Itt egy szóga, viszont aki jön az egy százados, egy száz ember fölötti uralommal legalább rendelkező katona tiszt, egy római tiszt. Nem zsidó, valószínűleg nem ismerte a dolgokat, egy római katona, egy magasrangú római tiszt. Különös, hogy jön Jézus, az ő is. És azt mondja, hogy a szolgája beteg. Kapernaumban volt ez az egész már. És kérte őt, szolgám otthon gutaütőtten fekszik. Nagy kínban van. És Jézus azonnal azt mondta neki, jó, elmegyek és meggyógyítom őt. Kíváncsi vagyok, hogy hogy sokan voltak, a sokaság volt, hogy Jézus vajon tudta, hogy mi következik, és mit fog mondani a katonatiszt, vagy pedig tényleg el akart menni. Szerintem nyilván tudta, hogy mi következik. Rávágta elmegyek és meggyóítom. És egy nagyon megdöbbentő dolgot mondott ez a katonatiszt, ami Jézus elcsodálkozott. Azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy hozzám gyere, hanem csak szó, egy szót, és meggyógyul. Ennek az embernek is csodálatos hite volt. Olyan csodálatos, hogy Jézus elcsodálkozott rajta. Szeretném, hogy ilyen hitünk legyen. Jézus elcsodálkozott. És azt mondta, hogy nem kell, hogy gyere. Én tudom, milyen a katonaság, tudom, milyen a beosztottak vannak. Azt hiszem, a, ma is a legtisztább képe annak, hogyha van egy parancs, igen vagy nem. Fehér vagy fekete bináris rendszer. <gül> Igen, vagy nem? Csinálja. Pont. És ez a katonatiszt ezt megértette, hogy itt ugyanerről van szó. Ez itt a főnök, amit ő mond, az történik a világban. Csodálatos hit. Istennek minden fölött hatalma van. A Biblia azt mondja, hogy Jézusnak adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Minden hatalom hisszük -e ezt? Semmi nem történhet anélkül, hogy Jézus vagy Isten megengedné, az atya megengedné. Semmi nem történhet. És amit ő akar, az mindig megtörténik. Hisszük-e ezt? Ez a katonatiszt, ez hitte. Tudjuk azt, hogy a tudománynak nincsen arra válasza például, hogy az atomokat mi tartja össze. Mindig nincs, nem tudják. Hatalmas gyorsítókat. Terveznek, építenek föl a Svájcban, és próbálnak kísérletet. ez nem értik. Nem értik. Isten tartja össze, mi tudjuk a Bibliából. Ő tartja össze. Ő teremtette, ő tartja össze, ő tudja, hogy működik, és egy gyógyítás neki, ez neki ennyi. Minden hatalom nála van. Jézus elcsodálkozott ezen a hiten, ez nem volt zsidó. Ilyen tisztán látja. És azt mondja, hogy Izraelben sem látott ilyen hitet. De mondom nektek, egész Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ott, ahol kellett volna. A a nép között, akinek Isten kijelentette magát, aki a saját népe volt akinek a törvényadatot, és az a lehetőség, hogy ők képviseljék Istent a világ felé. És ott sem talált ilyen hitet. És utána azt mondta, hogy sokan eljönnek keletről és nyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. azt ki ezek? keletről, napnyugatról, letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Hiszel Jézusban? Te vagy az. Benne vagy a Máté 8-ban, a 11-es versben. Tudtad, hogy benne vagy a Bibliában? Itt vagy benne. Te vagy meg én, aki hisz. Jó, buli. Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, a többiekkel. Mert hiszel. Ez az ajándékod van. Viszont azt mondja, hogy ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ahol sírás lesz és fogcsikorgatás. Na, az is egy realitás. Ez is egy fontos rész. És nem mindenki, aki napkeletre van onnan, vagy napnyugatra telepedik le Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, hanem csak az, aki hisz. Ezt jól tudjuk a Biblia többi részéből. Úgyhogy, ha esetleg úgy vagy itt, vagy hallgatod ezt, ezt az üzenetet, hogy nem hiszel, tudd, hogy ez egy realitás. Van egy, hogy is síre pontosan? Külső sötétség. Isten országából a mennyből, kizárva, egy sötét helyen, ahol sírás van és fogcsikorgatás. Nem egy ideig, hanem örökre. Ezt tudjuk. Ezt tudjad, hogyha hallgatod. És ha nem hiszel, akkor neked dolgod van még. Amíg van kegyelem, addig csatlakozzál mindenképpen. A társasághoz, aki Ábrahámmal és Izsákkal fog Jákobbal együtt bulizni Jézus jelenlétében. És azt mondta Jézus a századosnak, eredj és legyen a te hited szerint. És meggyógyult annak a szolgája abban az órában. Csodálatos dolog. Csodálatos. Mellesleg az a sötét sötétség, sötét, hogy van? Külső sötétség az nem az embereknek lehet készítve eredetileg, hanem a sátánnak és az ő angyalainak. És azt is tudjuk, hogy Istennek nem akarata, hogy bárki oda menjen, hanem az az akarata, hogy mindenki megtérjen és eljusson az igazság megismerésére. Viszont azt is tudjuk, hogy mégis lesznek ott emberek. Ne te legyél az, és tartjuk ezt észben, hogyan találkozunk mindenki mással a munkahelyünkön és mindenhol máshol. Nekünk dolgunk van, és Istent képviseljük ebben. Nézzük tovább. 14. verstől a 18-ig. És bement Jézus Péter házába, és látta, hogy annak napa fekszik, és lázas. Hogy van itt? Anyós. oké. Okay. Ismert ezt a szót? Napa ügyesek voltak, én nem ismét napa, fekszik és lázas. És illette, vagy meg, megérintette annak a kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt, és szolgált nekik. Egyből elkezdett szolgálni. Az est beáltával pedig vittek hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít mind, minden beteget hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott, szóval ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Ez nagyon érdekes rész, hogy Péter házába megy, és a Péternek az anyósa fekszik ott. Péternek az anyósa. A katolikus egyház úgy tartja, hogy Péter volt az első pápa. probléma Olvasjuk meg egyszer. Péter házába, és annak anyósra fekszik. Tudtok a esetek valami magyarázatot? <gül> Igen. Péternek volt családja, volt felesége, volt anyosa. Ö, ha valaki másképpen hiszi, az el van tévedve. Nem menjünk bele. Részletekbe. <gül> És megfogta, hogy megérintette annak a kezét, és elhagyta őt a láz azonnal. És fölkelt, és már egyből szolgált nekik. Csodálatos dolog, ahogy a Jézus csak megérint valakit, és, és így meggyógyul. Csodálatos kegyelem. Aztán az este sok ördöngést nem állt meg a, a, a program. Nyilván nagyon fárasztó program volt, sok ördöngöst vittek hozzá, és mind meggyógyított őket. Tisztátalan lelkeket kiűzte, és meggyógyított mindenkit. És azt mondja a 17. vers, hogy beteljesedjen, amit Ézsaiás proféta mondott. Ő vette el, vett el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Nézzük meg ezt a részt. Ez egy fontos rész, Ézsaiás 53. Nem is tudom, hogy felolvassam-e az egészet. Nem, de egy részét felolvasom. Harmadik verstől. Utált és az emberektől elhagyatott volt fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat Hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik az Istentől. És ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, hogy békességünknek büntetése bűnt, rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg, gyógyulánk meg. Minnyájan, mint juhok, eltévejettünk, ki ki az ő útjára tért, értünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őrá veté. Nem olvasom tovább, de hogyha az egész fejezetet megvizsgáljuk, ez egy érdekes összeállítás, mert valóban a betegségeket is írja, ahogyan ezt idézi, és ez nyilván egy nagyon fontos része az üzenetnek, de azt is látjuk, Összeszámoltam itt azt, hogy a, a bűnről és a megbocsátásról hányszor van szó, és hányszor van szó a betegségről. És az arány, ez körülbelül nyolcszor vagy kilencszer, ahogy, ahogyan értelmezzük, a bűnről van szó, és a megbocsátásról, üdvösségről, és háromszor vagy esetleg négyszer a betegségről és a gyógyulásról. Mi az embernek a legnagyobb problémája? A halál, az, elválaszt, az elválasztottság Istentől. Igen, a bűn. Annak a gyökere a bűn. Nem a betegség. A betegség egy következmény. Istennek hatalma van fölötte, meggyógyíthatja. De a fő probléma a bűn volt. Elsősorban azért, mint Jézus a keresztre a bűneink miatt. Azt vitte föl oda. De fölvitte a betegségeinket is. Úgyhogy nem tagadhatjuk ezt, nem tagadhatja senki, hogy itt a fizikai betegségről és gyógyulásról is szó van. Azért mondom, mert van, akik szeretnék ezt tagadni. De ez nem igaz. Viszont az arány az érdekes. Mi a helyzet ezzel a gyógyítás dologgal? Mindenkinek meg kell gyógyulni, aki, aki imádkozik Istenhez gyógyulásért? Mindenki megkapja ezt az ajándékot a betegségéből? Minden esetben? Itt a földi életben? Egy kis kitérő. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy egy olyan gyülekezetbe járhatok, ahol a gyökerektől kezdve, az elejétől kezdve ennek a gyülekezetnek van egy elkötelezettség, és nem Budapestről beszélek, van egy elkötelezettség az iránt, hogy ennek az igének a teljes igazságát tanítsuk. Ez egy óriási dolog, és sajnos sok helyen nem így van, és ebben óriási biztonság van. Miről beszélek? Tegnap fölmentem ide a hegyre sífutni, szeretek sífutni, sílécekkel, vékony sílécekkel a havon menni, erőlködni, lefele meg csúszni. De ez egy nagyon kis vékony sílész, nem olyan, amiért a tévében általában látok a lesiklásnál, hanem ez egy ilyen kis vékony. És ö, elég gyakorlatnak gondolom magamat a témában, de tegnap egy kicsit mások voltak a körülmények, egy ilyen erdei úton mentem, az autók, a nyomok is voltak, és lefele, hogy jöttem, többször elestem. Nagyokat a testem. De tényleg, szóval nem elcsúsz, nem. Nagyok a testem. És kétféle módon lehet elesni. Hátrafele, meg előrefele. Én estem hátra is, meg előre is. Egyszer elestem úgy előre, hogy nem tudtam már a, a, az irányt tartani, és nagyon kezdett begyorsulni, és valahogy beestem így a hóba oldalra. Egyébként nagyon sok hó van még ott fent. Fáj egy kicsit, jó, felálltam. Oké, elindultam tovább lefele, próbáltam bemenni a mélyebb hóba, ami eléggé meg volt már fagyva az út közepén, ott volt mélyebb hó, hogy lelassuljak. Lassultam is, van, ahol gyorsabban van, ahol lassabban ment a léc, Pff, hátra, de nagyon-nagyon. mondom, jó, ez volt az utolsó esés, most már jobban vigyázom. Mentem lefele, megint egy olyan utat választottam, ami kicsit lejtős volt. Nagyon begyorsult, el is tudom, hogy hogyan egyik pillanatra a másikra egyik lész keresztbe fordult. És olyan nagyot estem, hogy még mindig fáj nyakom, a fejem is leért a, a hóba a kemény, kemény részre, de áll nem lett semmi komoly baj, de még mindig érzem. Tényleg nagyot estem. Na, részt nélkül. Ez egyensúly. Egyensúly a dolgokban, egyensúly Isten igényében. Ez, egy, ez olyan, mint egy mint egy forma, mint egy, mint egy öntőszerszáma, egy forma, vagy mint egy, mint egy ö, agyagos, mint egy, ö, hogy hívjuk azt más néván, fazekas, aki csinál minket. Nem mi csináljuk őt, nem mi csináljuk Istennek az igéjét. Nagy veszély van abban, hogy belerakunk valamit. Nekünk mindent őszintén ki kell innen venni. És azért nagyon örülök, hogy ebbe a gyülekezetbe tartozom. Más gyülekezet is van, aki, aki nyilván, aki helyes, Igazúton jár, de a legnagyobb biztonság abban van, hogyha itt megyünk sorba végig, és nem hagyunk ki semmit. Mert hogyha kihagyunk valamit, fölemelünk valamit jobban, és eltekintünk a másik igazságtól, ami kiegyensúlyozza azt, és a formának, az öntőformának a másik oldala, akkor azzal sebeket okozhatunk magunknak, másoknak, és sokat árthatunk vele. Úgy fontos ez a ez az egyensúly. Eleshetünk előre, eleshetünk hátra, és másnak is árthatunk vele. Ezt azért mondom, mert azt látjuk a, a Bibliában máshol, hogy voltak olyan emberek, akiknek meg kellett volna gyógyulniuk egyértelműen, mert ők is sok ember gyógyítottak meg, sőt halálból is támasztottak föl valakit, például Pálapostól. És azt olvassuk egy helyen a Bibliában, második körintus 12 vagy egy korintus 12 második korintusi levélnek a 12. fejezetében, hogy a kinyilatkoztatások nagysága miatt, amit Pál kapott, hiába könyörgött háromszor is, hogy valamilyen tövis, valamilyen valószínűleg fizikai betegség vetessen el tőle, azaz gyógyuljon meg, háromszor kérte, és ez a pállapostól, aki az új szövetségnek a legnagyobb személyisége, azt hiszem, Jézuson kívül nyilván, valószínűleg így tartjuk, nem gyógyult meg, hanem kapott egy nagyszerű kijelentést. Pál, neked elég az én kegyelmem, azt mondta neki az úr. És mit csinált? Még depresszióba esett, és nem szolgált évekig utána. És szomorúan halt meg. Bocsássatok meg azért a vicért, Nem ezt csinált, hanem mit csinált? Dicsekedett. Azt mondta, így kell, hogy legyen? Oké, okay. szuper, akkor azzal dicsekszem, hogy milyen gyenge vagyok, mert azt mondta neki Isten, az én erőm a te gyengeséged által fog végbe menni. És azt mondta Pál, hogyha így kell, hogy legyen, így van erő, hatalmas. És utána azt mondta, hogy ő azzal dicsekszik, hogy ő gyenge. Mert úgy van, úgy van meg az Isten erején áll, és úgy tud Isten munkálkodni. Timóteusnak volt valami baj a gyomrával vagy a hasával. Pál nem azt mondta neki, hogy fog meg valakinek a köpenyét, vagy, vagy, vagy, vagy imádkozzál erősen, vagy jöjjenek oda a többiek, és imádkozzanak, ami mellesleg biblikus, hanem azt mondta, hogy így, egy kis borral az segíteni fog a gyomor problémán. Magyarul azt mondta, hogy hát van ez a kis gond, ez, ez, ez oké, okay, így próbált kezelni, amíg itt vagy a Földön. Hát látjuk azt, hogy nem mindig Történik meg a gyógyulás, amikor, amikor valaki, akármilyen mm, szent ember, Istenhez kiállt. Ez érdekes. És ö, emiatt az egyházban, a különböző gyülekezetek között vannak viták, de fontos nénk, hogy ezt egyensúlyában Egyensúlyban lássuk. Más helyen a Bibliában olvassuk például a Jakab Ödben. Hogy imádkozzunk egymásért. Hogy meggyógyuljunk. Azt hiszem oda nem raktam könyvvel, de mégis nézzük meg azt. Igen szenved -e valaki köztetek? Jakab 5. 13 Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Dicsér, dicséretet énekeljem! Betege valaki közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsátatik neki. Valjátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Igen. Hát mit csináljunk akkor a betegséggel? Imádkozzunk. Nagy hittel, a hit elfér a szívedben. Mert akihez imádkozunk, bizonyosan bármit megtehet. Bármit megtehet. Meg fogja mindig tenni? Nem. Nem fogja. Meg fogja egyszer tenni? Mindenkivel, aki hisz? Ámen. Megteszi. Arra ígéretünk van. Nagy ígéretünk. Mindenki meggyógyul, aki Jézusban hisz. De előfordul, hogy ebben az életben nem gyógyul meg. Még, hanem valamilyen módon Isten nek más terve van, és felhasználja ezt a gyengeséget, ezt a küzdelmet arra, hogy még szentebb legyen. Sok helyen a Bibliában arról olvasunk, hogy Istennek a legfelső célja az emberrel az, hogy hasonlítson az ő fia képére. Például a római levél 8. fejezetének 29. versében. Ő az első szülött sok fiú között. Hasonlítsunk rá. A zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben, az Úr fenyítését megnevesd, mert mindenkit, akit fiává fogad, megfenyít az Úr. És később azt mondja, hogy semmiféle fenyítés vagy nevelés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek. De később az igazságnak a békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Az igazság az, hogy többet tanulunk nehézségből, küzdelmekből, mint a dicsőségből, vagy gyógyulásból, vagy sikerből. Mind a kettőre szükség van. Istennek megvan a terve, és azt alkalmazza a mi életünkre. És tudja jó, hogy mikor, mire van szükség. Igen, imádkoznunk kell nagy hittel a betegségért, a betegekért, és a gyógyulásért. És Isten fog, fog csodákat tenni. Ti is tudtok ilyen csodákról, én is tudok ilyenekről hatalmas zúr, bármit megtehet. Ez az idő, amit olvasunk Jézusról, Jézus szolgálatáról, ez egy különleges időszak volt. Egy, mint egy betekintés a mennyek országába és a jövőbe. Domonkos, amit felolvasott az, az alkalom elején, az Ézsaiásnak a 35. fejezete, az egy profécia a most még jövőről. Isten királyságáról, amikor minden tökéletes lesz. És ez egy betekintés volt abba. És mi is betekintést nyerhetünk sokszor ebbe. De ez még nem az az időszak. Ez még nem az a tökéletes rész. De oda tartunk bizonyára, és az fog örökre tartani. Ez az időszakos, ez az időleges. Úgyhogy, ha esetleg imádkozol, és nem gyógyulsz meg, hogy nem történik meg az a csoda, amit szeretnél. És azt mondod, hogy én meg nem is láttam nagy csodát a keresztény életemben. A legnagyobb csoda az a megtérés, és az, hogy te a mennybe mehetsz. De hogyha keserű vagy emiatt, akkor javaslok egy olvasmányt, hogy a, a jelenések könyvének a 21.-22. fejezetét olvasgasd, Olvasd el egyszer, ha nem elég olvasd el még egyszer, ezt jól észbe kell vésni, mert oda tartunk, akik hiszünk. Újra, újra, újra, újra, teremt mindent. Isten megígérte. És ott nem lesz fájdalom, nem lesz köny. Hallik nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora, az emberekkel van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 János által beletekinthetünk ebben. Nem fogom most tovább olvasni, mert azt hiszem elment az időnk. Eléggé. De ígéretünk van arra. Mindenki meg fog gyógyulni? Meg fog gyógyulni. Mindenki most fog meggyógyulni? Nem biztos. Imádkozzunk érte? Imádkozzunk érte. Mindenért imádkozzunk. Amen. Jézus, köszönjük neked a csodálatos szolgálatodat. Elismerjük, leborulva előtted, hogy neked mindenre van hatalmad. Minden hatalom, te neked adatot, menjen is földön. Köszönjük neked, hogy megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy ilyen drágák voltunk neked. És hogy elhívtál minket napkeletről, napnyugatról. És Ábrahámmal Izsákkal és Jákobbal együtt lehetünk. A te térdeidnél, a te lábaidnál leborulhatunk. Köszönöm neked, Uram. Adj nekünk hitet, hatalmas hitet. Hiszünk, de segíts a mi hitetlenségünkön. És kérek Uram, a fizikai dolgainkban is, gyógyíts meg minket, Uram. Könyörű rajtunk. Segíts nekünk egymásért imádkozni. És nyújts ki a te karodat, Uram, gyógyításra. Tölts meg minket a Te lelkeddel. Áldott legyen a Te neved. Ámen.